Bona, bueno, maire, esparan edo zinean, eh, bat egustu, norsaren, sorsaren... Bueno, Bona, ba, maire naiz, e, eta Euskaraz ikasten ari naiz, ba, lanean behar dudarako, eta, bueno, e, Euskal Meten egiten dut lan, e, ir, egurailbia ere gartzen dut, eta posik nagoan, bai, e, lan interesgarria da. Uhum, eta nol dago Euskal Mete? E, Gaste e... izen dago, bai, e, parke teknologiko, ten, teknologikoan, bai, Arabako parkean eta, bueno, e, nile joan bizi nahiz eta egun ere joan behar dut e, gazte izera Eta suzeri ikasi zen duen, ezka ez, ez dakiz eri ikasiak Fizika, ja, eh? fizikaria. Ah, fizikaria zarete guztiak? Mm, ia, guztiak bai, e, be, badalde e, matematiko batzuk eta ingenieru batzuk ere bai, baina gehieno kara fizikoak Fizikariak, eh? Bai, fizikariak bai. Eta zemotuzko handa e... da? Eta epuraila Bueno, ez da, nire ustez ez da oso zaila, e, lanik handiena ordenagailuak egiten du Beraz, ba, bueno, guk eh, mapak interpretatu behar ditugu eta bueno, mm -hmm. polita, da. Polita, polita da, polita eta seguraldi daukauen mendi ke 10 bueno, ez dakit, baina bueno, bihar eh temperatura da eh da eta bueno, eguraldi eh, ez, ez txarra, baina daitezu eta aitzua ta gaintsua ta etelagoak eta bestela esan duzu leilan dizizarela bai. bai jaken ba daiteken horrekin dizizaren gora zurekin bai bai 28 28 bai adiola da horrenie Bueno Bueno, eh, eso es que nos hiciste el Bueno, es... es, eh, es eh, no hay que ver que nos hiciste, pero no Vale, va. ba ¿Qué haces en Eh, es er, repide. Er, Ahora es so Le tengo otra garra en la razza aquí, no sé, no es carna. Gracias, tía. Vale. Gracias, Ba, begiratuko <coughs> 20 minutu herdia aurtasku begiratzeko, bai? Bale. Eta gero komentatuko dugu. Bai? <coughs> vale. Balo, bueno, zer goz gara eske tan. bale, lehengoan, bi atzean, bi, bi musikari daude, ba, abeslari bat eta musikari bat, eta, bueno, badiru di kontzertu batean e, daudela. Uhum. Eta, bueno, ebi garren argazkian, e, bueno, zagardotegi bat da, e, gizon batek, ba, e, zagardoa edatenari ari da eta Ekin? bueno kupelak ikusten dela, dela direla eta hizkuntza zara aurrelako sagarrot egiren batean bai behin, bakarrik Euskaltegarekin? Es, es. Ez, eskaltzerekin ezla buenoekin eta oso ondo pasa nuen bai. oso ondo pasa bai bai ustura bai, eta uh -huh. bai eta lurra bergaskia zen ba herugarrena baskia eh jende asko dago Eta e, bueno, lagunak e, dira o badiru dira gunak direla eta etxe batean e, daude, ba, jai bat e, jai baten, bai. Etikretatik zurekeratuko soloka. De pora ba... de pora. Jo, ez zakit, ba angian sagardukegia, e, jatea asko gustatzen <gurrisa> zaialako, Bai, bai. bai. Eta, azte buruetan zer egiten duzu, nura jota zara? zara. Azte, ba, azte lan egin behar dut eta bueno, besteak e, lagunekin egoten naiz eta bueno, ez dakitzen bat zara joan joaten gara, edo zinemara edo, ba, etzetik kanpo dena ez, uh -huh. aprobetsatu behar dut <laughs> vale, Ba, bueno, ba, razkarekin kitxoa. Beta zure gaia, zirgaia da. Arazoak errepidatu. Arazoak errepidatu. Bai. Kaera orraba doka zer ikusi da. Bai, bai, beria da. Uhuh. Uh Baion bueno, hori, eh Leioa bizi naiz eta Gasteizen egiten dut lan, beraz autos e, joaten joaten naiz egunero lanera, Eta, bueno, ordu bete ematen dut joateko eta ordu bete etzera etortzeko. Eta jo, lehenen hasieran e, gogorra, gogorra zen, baina orain oitutanago, ja. Eta, bueno, baina e, gaur egun auto gehiegi daude errepidetan eta iztripu gehiago iztripu asko gertatzen dira, eta arriskut, arriskutsua da hori, e, ba, hainbeste e, e, e, ordu emateko emateko, ematea errepidean eta bueno ba, hori da eguraldi egiten duenean iztripu gehiago gertatzen dira eta bueno elurra edo uriagatik berdin da eta bueno azte buruetan gehiago bertatzen dira bai, ba, e, gazteok autos joaten ehaietara joaten garelako eta bueno eh saiatu, bueno, gobernuaak edo saiatu eh saiatu da eh, eh konpo, konponbidea aurki, aurkitzea, baina baina eh, karne, puntu, puntuko karneta nire ustez eh, ez ez da nahikoa. Uhum. Eh gidariak eh, ari gidatzen dute eta bueno eh, haukonpon bide bat izan alda ba, eh, lasaiago gidatu hori bai eta gidatzea eta eh, transporte publiko gehiago erabiltzea baina nik adibidez eh, ezin ezin dut eh, transporte publikoa erabili ba, eh, txandak agiten dut lan eta bueno ordu, ordu tegiak ez gira mm -hmm. eh, oinak miretan Gero? Gero. Gero?